costums de coses que estan en altres països però s'han de respectar, com també ens han de respectar nosaltres i que moltes persones que no ho han vist personalment doncs, no ho saben i són coses curioses per aprendre i per entendre la mentalitat de les persones que ho fan. Nosaltres tenim un tipus de coses que ens semblen normals que sembla que tothom ens ha d'entendre quan les fem, i, verdament, persones d'altres països doncs, se'ls fa difícil d'entendre. És mateix de lo mateix cara de' del que hi vaig a parlar també és difícil. Vull parlar de lo que se'n pronuncien Sadús. Sadús. A veure, ells fan Sadú, però, bueno, Sadú. A veure, és una doctrina religiosa però filosofa, és de la filosofia. Estic parlant de que això és a la Índia. No podem veure en un altre lloc. A veure, hi ha unes persones, homes, que tenen aquesta doctrina. És una religió, però és una religió que pensa amb la filosofia. A veure, ells intenten Purificar el seu esprit. Com el pensen purificar, ells? Doncs, deixant de cantó tots els plers materials. O sigui, amb una paraula. A veure, normalment la gent guanya diners per comprar, per tenir, per gastar. Sí? Per plers qui diu ples, cada un té el seu ple, un veu la pel·lícula, l'altre comprar-se un joc, en fi, plès. Doncs ells el que, el que... aquest tipus de religió, doctrina, filosofal, és ni més ni menys negar res material, o sigui, no en volen saber res. A veure, en principi, la paraula sedú, sedú" és un monjo, el, el sedú és un monjo, perquè, a veure, una persona que segreix una doctrina religiosa filosofal, és un monjo, vale? que segueix, intenta seguir, perquè a vegades se'ls hi fa difícil, intenta seguir un camí a la seva vida d'austeritat. Però, al mateix temps, el que volen és trobar la felicitat. En realitat, poden ser persones joves i poden ser persones grans perquè es diu que pots arribar a ser monjo dins d'aquesta doctrina religiosa filosofà, per entendre'ns, després de quatre maneres de viure. Per exemple, pots haver viscut molt bé, amb molts diners, amb moltes coses, i de cop i volta, doncs dius, ara no vull, vale. Amb una paraula, pots ser, pots haver sigut pare, pots ser i avi, o pots estar sultei sense parelles, sense re, o sí. Sigui, tot depèn de lo que tu en el moment que pensis que vols fer aquest sacrifici pel teu esprit de purificar-lo i negar tot el material i no et volgué tenir cap ple, pues doncs et fas un sadu, un sadu. Bé. El sadu en principi no és que s'en vagi i desapareixi del món, no. El sadu està dins de la societat. Quan nosaltres o algú de vostès o qui sigui se'n va en aquest país, moltes vegades veiem un sedu assegut en una cantonada o en un carrer i que està en allà, assegut, això sí, va vestit diferent, eh? El que porta primer. O sí, sigui, perquè per coneixer-lo Alem de conèixer com que és diferent dels de més. És un home igual que els de més, però va vestit diferent. Aleshores, segons la gent d'allà, molts d'ells l'ignoren. I ell també intenta ignorar els que passen. Sí, intenten. Aleshores, les persones que passen a vegades els fotografien, perquè els hi fa gràcia de com va vestit de la manera que va. Ell Intenta no tenir cap ple i, si té dolors, aguantar-se. És així. A veure, porta normalment, normalment en el front, porta tres ratlles que van de dreta a esquerra, o sigui, tapant tot el que és el front de la persona, amb, eh, ja ho diré, en un sort moment, això, la cendra, ara no em sortia em sortia en castellà, perdoneu amb cendra la cendra ja sabem que si l'agafem i la posem aquí sobre la cara si per exemple portem una mica de, de suor o de, de crema o alguna cosa s'enganxa, no? 3 pues, tires de cendra i després està pintat porta per exemple vermell porta la cendra porta groc porta altra vegada cendra i colors això estic parlant en el front. Vale. Per què? Perquè això representa que intenta, intenta amb la cendra, que la cendra al fi del cap per ells és, quan es moren és no és res, per entendre'ns, no? la idea de la cendra. Doncs, per això se la posen, per recordar que s'ha de morir. Aleshores, representa, no puc ser egoista. Per tant, no puc tenir res, perquè si tinc res, sóc egoista. Si l'egoisme és tenir alguna cosa, no? Bueno, però tenir... A en tanquem-nos-ho, eh? Tampoc estic fent ara... Per ells és... Tens alguna cosa? Sóc egoista. Per tant, no vull egoisme. No vull cap desig. Sí, tot això del cap, del front, vol dir això. No vull cap desig i no vull ser egoista. No vull tenir res. Absolutament res. Normalment, un moment, no tots van iguals, perquè dins dels sedús n'hi ha uns que van d'una manera i uns altres que van d'una altra. Però, sí sigui com siguin, es noten en seguida de qui són, perquè després parlaré dels altres i també veuran que no cal que, que els diguem com van, que també ho veiem. Vale. Porten, normalment, unes túniques d'un color, normalment, normalment color eh, rosat fort, quasi com botano, per entendre'ns, i es passen la major part del dia meditant. Però es mediten entremig de la gent. Si, per exemple, hi ha un carrer, doncs, se senten a la terra, perquè normalment sempre estan assentats, però no com nosaltres, sinó amb els cames, o sigui, ja ho sabem, així creuades a sota del nostre cos, com se senten ells normalment. Aleshores, i mediten. A veure, en principi, en principi moltíssimes persones que passen per allà els hi deixen diners Si no diners els hi deixen menjar Perquè com que no són egoistes intenten no tenir res Si no tenen res però volen viure necessiten que el que passi els hi deixi menjar Per exemple, passes perllà i els deixes una mica de menjar doncs ja mengen perquè com que no busquen el ple del menjar, mengen només per viure. Per tant, no cal que els hi portis moltes coses perquè tampoc se les menjaran. Perquè si li portes una cosa molt ben feta i que hi ha un primer plat i un segon plat, no se'l menjaran el segon, perquè el segon ja seria egoisme, segons ells. Per tant, molts d'ells els donen només menjar. I altres li donen moneda que aquesta moneda pugui servir per comprar-se una tonteria per menjar i s'ho Aleshores... Dins, dins dels tipus de sedurs, per entendre'ns, n'hi ha diverses. N'hi ha uns que he dit que no cal que els expliqui com van vestits ni qui són perquè ho saben immediatament. Per què? Perquè van despullats. Completament despullats. Completament despullats. Normalment van coberts amb una cosa que ells en diuen quan fan així a pronunciació més o menys i bibudi. Bi que són eh, cendres sagrades. Què vol dir? Els altres porten un, com un vestit, no és que porten, no, porten una túnica, ¿vale? una túnica ¿vale? perquè aquests, la seva forma és anar amb túnica. Els altres és o sí, sigui, els de túnica porten la cendra en el front i els que van despullats porten la cendra repartida pel cos. Però normalment hi ha una petita diferència. Els sed el sedurs, normalment, eh, van sols o van dos, dos persones, dos. Normalment no se'n veuen moltes de juntes, o sí, sigui, home, si ha una reunió o algun dia especial, potser sí, no, però que no se'n veuen de junts. Se'n veu un amb un altre, perquè n'hi ha un que està aprenent d'ell i s'ha vestit igual i està intentant arribar doncs, a la saviesa de, de, de l'altre, però no se'n veuen molt junts. Però, en canvi, els altres, quan es veuen, n'hi han quantitat, però quan jo dic quantitat, és que, és, per exemple, estàs en el carrer i de cop i volta ve com si fossin militars per entendre's així, que molt junts enganxats, més o menys i tots són els altres aquests que són despullats completament i porten cendre, cendre a sobre i aquests doncs, encara més o sigui, encara més volen purificar-se més que encara els altres però són dels mateixos, però consideren que no tenen ni que portar roba a més a més porten porten el cabell. Els altres porten o porten cabell o porten tapat el, el, el cap, diguem, i els hi surt una mica de cabell per allà. Però aquests, els que van espollats, normalment han deixat créixer el cabell i no se'ls tallen. O sí, sigui, que si el cabell els hi arriben els peus, doncs els hi arriben els peus. Si el cabell normalment perquè el cabell llarg, tan llarg se'ls hi fa uns lius impressionants i van molt malament perquè després quan es banyen bueno, és horrorós que van als rius aleshores fan trenes unes, o sigui a mesura que va creixent el, el cabell doncs fan trenes unes trenes, o sigui, trenes imaginem-se despollats, posem el cabell de trenes, amb quantitat de trenes per tot arreu i que se'n diuen, que en per això aquí algunes pel·lucaries se'n diuen, fan les jates. Ells en diuen, la pronunciació és jata. Les famoses trenes són jates. Vale. Aleshores, aquests no porten Re. Re. Re. Re. Han deixat tot el seu material que portessin, fos el que fos, fos roba, fos barret, fos el que fos, és igual, lo que tinguessin, no, no ho porten, l'altre encara porta, hem dit, la, aquesta roba, aquesta roba, no porten res. Per què? Ells diuen que ells viuen la realitat divina i la realitat divina ho donen o donen en el món. I en el món és la religió, és tot el seu la seva filosofia. Aquests els altres també hi viuen, però no tan lluny. Aquests viuen amb tots, a veure, els que he parlat del color botar rosat, xins, viuen per tot arreu per on poden. Viuen en coves, Viuen en boscos, viuen en temples. Llavors, els altres, amb una paraula, també fan el mateix. El que sí fan és que normalment, torno a dir, els que van despullats, que no porten roba, quasi sempre viuen uns quants junts. Entre uns i els altres s'ajuden. En canvi, els altres és molt difícil trobar-los junts en una cova, en un puesto. Però. Vale. A veure, N' han moltíssims moltíssims. Pel que no és d'allà, intentem fer-ls-hi algunes fotografies, sense molestar-se perquè el fi al cap és una forma de filosofia. El que no podem fer ni criticar, ni enriure-se'ns ni res. respectar les coses igual que nosaltres ens respectin a nosaltres. Aleshores, ells sí volen que els respectin i ells, nosaltres també volem que ens respectin. Aleshores, amb una paraula. A vegades, els que van vestits no diuen real la gent que ve de fora i els fotografia. Els que van despullats, bueno, es se sent crítiques de la gent que no els coneix. No es pot criticar. Vull dir, pensen d'una altra manera, respectar-lo, sense enriure-se'n ni emburlant-se'n, deixar-los passar perquè quan, va, quan, quan caminen van a la seva. I tothom els hi deixa el pas, els hi deixa el camí. O sigui, en plan de respecte, passeu. Passeu, perquè normalment se'n van a un lloc, se'n van a un altre. Si estan a prop del riu, se'n van a, a banyar-se al riu. Si estan a un altre postre, se'n poden anar a un bosc. Se'n poden anar a una, una cova, el que sigui. Aleshores, normalment els respecten. I també viuen de què? De molt poca cosa. De molt poca cosa. A cop se'ls troben sentats en un lloc, i els hi porta una mica de menjar, perquè aquests no volen absolutament res. Res. Però, com que la filosofia, malgrat que sigui així, tothom té la seva filosofia. Nosaltres també la tenim. Tenim la nostra, i tenim la... hi ha persones que estan molt a prop nostra que també tenen una altra filosofia. La prova que per això hi han discussions i per això no pensem lo mateix. Doncs hi ha moltes filosofies que creuen que aquests... Tenen un tipus de filosofia que no poden tenir res, ni menjar. Nosaltres què tenim? Tenim un rebost sempre a casa. És veritat. Tenim un rebost. Qui més, qui menys. El que només són dues persones, doncs en tindran menys. Però el que té fills i nets i tot això, té rebost, no? Per què? Perquè si demà no puc comprar, tindré... Aquests no tenen rebost ni tenen res. Ni tenen bossa per portar res, ni porten res. Per tant, què? Els que els respecten, que consideren que és una altra filosofia, pues, quan els veuen en un lloc assentat, pues, els hi porten una miqueta d'alguna perquè, torno a dir, normalment són prims, normalment són prims, perquè Perquè caminen molt, que van d'un cantó a l'altre, perquè es, es, pues, se senten d'aquesta manera aquí explicat, eh, filosofar, i després, i després pues, si no hi ha menjar, no mengem, i així és la vida. Bé, normalment caminen pels carrers normals, perquè se'n van d'un cantó a l'altre, posem el cas, si se'n van d'un cantó a l'altre, i el que normalment fem és deixar-los a passar i respectar-los. A més, és els que volia parlar avui, dels sedús. Eh? Però sedús, els dos més importants tipus, que n'hi ha diversos, però que no són tan importants, dels altres no se'n veuen. Estan en un altre lloc més separat, de les ciutats. En canvi, aquests dos sempre creuen el carrer, creuen les carreteres, o creuen tot. Per tant, piguem que són els sedurs. i els dos tipus més importants que hi ha i que són que ens, ens crida l'atenció en els que no ho coneixem, són aquests dos tipus. Sens he pat el temps. Amics, amigues, gràcies per estar amb tots nosaltres. i des d'aquí els envio aquellal abraçada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no per faltar mai mai. mai adéu, adéu, adéu. Aires de cultura a Ràdio Palafrugell, la cultura a l'abast de la mà.